دا ختم نبوت عاقیده دا د اسلام د بنیادی عقایدونه دا او د دینه بغیر سوک مسلمان کې دیني شي چې لچا ان کې د ختم نبوت عاقیده نوي دا سړی مسلمان کې دیني شي حدیث شریف کې نبی پاک صلی الله علیه و الی و سلم اخرین نبی محمد و رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایي انا خاتم النبيين لا نبي بعدي رسول الله مبارک فرمایي چې خاتم النبيين یم یعنی اخیری در ټولو ام بیاوی لا نبي بعدي زمان بعد بل نبی نشته دا نبي بعدي مطلب دا چې رسول الله مبارک نن بعده د دنیا کې بل نوې نبی نه پیدا کیږي او نو بل نوې نبی جوړیږي د نبوت دروازه بند شوه اول نبی ادم علیه السلام او اخر نبی محمد رسول الله صلی الله علیه, وآلہ علیه. و آله وسلم د نبوت دروازه بند شوه او د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه ماته د دنیا کې بل نه وې نبی نه پیدا کیږي او نه به